تو سین دا مسله اتفاقی ده چې د تعاقب د صلاح د جمعي په منابعو کې په مواردو کې نکې دا اتفاقی مسله ده دا خیمزن خلق ده ساری ساری چر تا ابو وی چر تا شل پینزیش رجالتی تیری کی سل رجالتی تیری کی او بیا داوزین بل زیتی زی ابو پسې زی وخو پسی زی دا چه موارد کې که پا مناحل وی که دو جمعی مزنشتی مسلح غرونی که خلک ګډې دې زی بهار غر ته نو هغه کې همیش نه پاتې پا کیږي زکه په ځمې کې واره وري وره کې سورج الټه پاتې شي مې اشته رې د مې اشته رې د مې اشته رې نو هغه که خامه خام مې خام اشته مې شي کومه پکې راځي ار دیر خلقی ځکه زمې مزه په منابع لو په موارد کې اتفاقا دا اتفاقی مسله شو دمه د ژمه مو د پاه آبادی په کار ده طریه په ده هغه ادی چې دا د پا پوخ آباد که کچ آبادی وي لینترې وي سیمرتونونه ووي او کا نه دغه چې کاچ آبادی ده چې کم کممه خلکه پاه آبادو کې پاتې کي نو تقریبا سالويخ افراد حنابله او د شوافي په قاول باندې سالويخ افراد په مسک کې جمع کې نو الت جمع مدرس سالويخ کسان شوافي او د حنابله په قول کې د مالکیو په قول کې کم از کم جدا قریه کبیره دا قریه صغيره دا د جمی مسکی خو چې کچا باندې وی یا په ها باندې کو کال دولس میاشتې په ځای کې خلک وسيلي حضور د جماعت د چې کم از کم دولس کسان موجود وي اوس بنا پدی باندې ایمه 350 پنس باندې تو ورو ورو باندو کې چې کمز کم سالويخ کسان په ماځه کې جمع کېږي یا دولس کسان په ماځه کې جمع کېږي نو د جمع مس په اجازه د مالکیو او د حنابلو د شوافي مسله دا و شو عند الاحناف احناف نه باندي د جمع مس د تحقق د पारा شرائطو که شرط کونو هازی الموزعا مصران مصر پکار ده چاگتا مصر ویلکی لہو قازن حاکم دوی قازی دوی در ضرورت سوزنہ پاغذائی که موجود دوی بیا با اہل فتوهو فتو پدی ورکڑا زمی سرنی نو قصبہ کبیرہ لوی قصبہ دا قریہ کبیرہ دا لوی کلے لے نو اغی کم دا جمعی موسکی گی قصبہ کبیرہ قریہ کبیرہ اغی جمعی موسکی گی فتاوی تاسو بوری نو لکس قریه کبیره چاته ویل تی وی دمرا کسی وی نافذہ و غیر نافذہ او دمرا دکانون وی دو ذر نفره وی کلب وای سالور ذر نفره وی نا دیتا جنشتے قریه کبیره اگر کلی تا ویلی کنگی چه عرف کی چاعتا لوی کلی ویلی فیده بس دا لوی کله بس دیتا قریه, دی دی دی دی دی. قریه کبیره و از دا کلیتا لوی کلیتا دیر جماعتونی دیر خلق دیدی داتا دری زر نفره سالور زر نفره یو لوی جامع مجید که طول خلق راوستشی نو نبزنی دا دا تقریبی الفاظ دی راجع قول دا چی عام عرف که دا غزای تاغکلی تا قریه کبیره و <سؤال> بس آغا قریه کبیره دا منگنور الدری زرا سالور زرا او جماعت کی خلق را جمکو دی ویمن تاجر نیشتی عرف کی چې چارتا قریه کبیره ویلی که عام مسلمانان دیتو لوی کلی وی بس لوی کلی دی نظایر خبر ادناشل پیزیش و پنزو سل و کورون یا آغا قریه کبیره چاوی څل یونم څل پورونه چې ګټي د چا کړیای کبیره نه دی ویری کړیای کبیره دیت ویلي کېږي چې ولوی کله ده چې پاره کې ګړن کورونه دی یو کور دلته دی یو هغه ځای کې ده بلاغه سر کې ده بلاغه سر کې دیتي چا کړی نه دی ویری خو مت حاصل کورونه دي ځي اوا پکه آبادی دا او تاسو خوشی پکه ګلۍ دي پکه هغه ګلۍ نافذه دي دا چې زین اوزی دانشاه زکتلار چې بند ور بندي دین مکه نشته لري خو جو نه ادا څکلتا قريه کبيره وي کې سترګې مو پټوي قريه بنا پر عرف باندې ده عام مسلمانان یو کلیتا لوې کله وای بس دا کجې کبيره ده هغه خلک ټول را جمعات کوي جمعو کو چې ځای کنه ده ګټه ضرورت نشته او ظاهر خبره ده چه سل یونین سل دو ساو پورون تا چا قریه کبیرانه دویلی قریه کبیرانه دویلی که گی چه پکی گلائی دی گردی پکی وخ ملاوی گی پکی کپڑی ملاوی گی بازارشتی دو زوری سامان پکی ملاوی گی ایو سای جو می مزل رازی نو خب آمان راتلیشی بیاتلیشی اگر تا پولیشوی حاکم بی سا مقدمه پیخشی نو فیصله هم کولیشی بس د تا قریه کبیره ویل کی جب بنا برهرو د چې عرف کی کوم اختیه د تا قریه کبیره ویل کی چې بس مش پاغه کیږي کی. اذانو د ل صلاه یوم الجماع فصعوا اذانو د یا ل صلاه یوم الجماع باغو ویلی پروز د جماکه نو فصعوا سعو کی ان مالم معلوم دا چې قرآن په خپل دا واضح اعلان کوي دا چې یو قريه دا یو مصر دے چې هغه کې باندې ویل کیږي فصعو لفصعو زګه د دکان پر دی او جماعت راشي درې کور دی او سلور کور دی نو فصعو اشته به کې خبر پوه شوای نو قرآن په خپل دا د واضح دا اوبل دا د قرآن باندې د عمل طول و مناحل و مواردی که اسو قائل ندی او بیا شوافیحانا بلا مالکیا دایت که تخصیص کرده دومره دمرا کرده شرک کم از کم سا آبادی خوبکیی کنن کچه وی پوخ وی آبادی وی کم از کم چه سلوی قسان جمعات تراشد دا تخصیص شده نه دا شوی تخصیص شده او دا حلافو دی تخصیص که نور تخصیص کرده چی یا مصر پا کار ده یا مصر نی نو قریه کبیره پا کار ده قریه کبیره تعریب اسی عام عرف کی چه خلق ورتا قریه کبیره وائی سل دو ساو کورون تا چا قریه کبیره دی دویده او عرف کی قریه کبیره ده تو واجی پاکی گنگ گالای دی دا سجدی اورا دی پاکی غاخ ملاوی دی پا سبزی پاکی ملاوی دی دکانون پا کشتا ده سزاتر سکول شفاقانا د سوزنه پکېری دې تا قریه کبیره وای نسل کور یو ځین شن د قریه کبیر د سرادله نو عین الاحناف تعقب د جمعي د पारा کم از کم د مصر یا مصر نویو قریه کبیره قریه کبيري تعريف مونږ کړه چې پعرف کې چاته قریه کبیره ویلې خبر احتبربو شوې یوسو کورونه یزا شنو دا قریه نه دا تعرف کې چا ته قریه یلوې کله لګدا چلے دې لوی کرے یاد دې کې لسره چکم فنا کې زین راځي د دې آواز راځي هغه پټو کې نا خلق بن جما واجب دلته درازې یې مزجو او کال مجد مسجد د نال ته دا مزایب شو نا جماعت فین القرا انذا دلل عن ابن عباس قال ان اول جمعه جمعه في الاسلام اول نه د جمعه مضا چې جمعه مضا تحقق شو په اسلام کې اول خیم کې اول دین مخ کې د مسجد نبوي نه بل جمعه کې نما خبر دخل مجد مسجد نبوينا علاوه په بل جماعت کې جنې مزنو شوه يوميتي مسجد رسول الله بالمدينه لا جمعه تنو جمعه دي جواسا اغا د جواسا کې جنې مزشه او جواسا قريه تن من قر البهرين او یو قريه دا د کو له د بحرین دی وینه مالکی او شوافه و, و دا تاس موږ د پاره دلیل شو د احساسه دلیل نه دا احناف دلیل و شي ته د چشمه نه دی لګول نه ست دلیل دی چشمه دی ولا دا د احناف دلیل دی دای ساده لن کوم ځای نه راغی اجازه منه لاجما کنجمات دی یو قریت من قرال بحرین دا په پو قریه جواسا دا جواسایو بانده دا دا اگر بانده دا جمع موضو شو وادا کل شو وفد دا عبدالقیس دا راتلون باعت وفد دا عبدالقیس راغلی دا پا آتم کال باندی یعنی مدینه منوره آتم کال باندی بیاد دو کال پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا را تشریف وڑا اس پا اتو کالو که چرتا یو بانڈا خلکو خلقو ایمان نورا وڑا اتو کالو دعوت دنبی الاسلام آگی که چرتا یو کلی یو بانڈا مومن شوئنو چه داغی جمعی مذکولو کنا مومنان شو دا څه ستدل دلیل نه څه ګده خو زموږ دلیل ده اته کال پوری چرتا په باندې کې جمع مزنه شوه او جوازا کې جمع مزه شو دا اته کال د هجرت د نبی اسلام چرتا په باندې کې د جمع مزنه شوه دا دلیل په دې باندې چې د جمع مز په باندې کې نه کیږي خوښ وای ها جوازا تقریبا له قریه کو باندی تنوی قریه اطلاق پلوی کلی بانی کی واسعل اهل قریه مصر تالا قریه وی ازا قرآن قریم نازلی دل قریه تین عازیم پا دو کلو باندی پا ماکاو په طائف پا دو قریوی کلی په یو معتبر بانی قرآن ویلی نازلی دل او پا یتیم محمد صل صلی الله علیہ وسلم بانی قرآن نازل شو نو کې اطلاق د بانډې تهلو وایي کری لوی خته وای م سر ته قې ویللی نو په خبر پو شوئ نو پهې قمه دو ک مقع دوکورهکریا سبا کیه مکېې ویللی شو دیکر م سر ته ویللی شو دی اتلااف د کې په ل م سربانې اتلااف دکرې شو دی او دویم دا جواسا قریانه دا جواسا لوی خار د پکی پکی قیلعه وښې نو کله چې دا غوړه پیخور کې قیلعه ده او باندې کې چې تقلی نی زه اند خبره را دا. نو دا د جوا دا دی حدیث کې دا حدیث باندې استدلال او بانده کې جمی مشکل دی دا موقوف د پدی خبر باندی چه قریع اطلاق اوڑو کی بانده باندی کی گی لوی مصر باندی نکی گی حالانکه دو ایتن ماوی دا قریع اطلاق لوی مصر باندی شوید دو ایم دا جواسا چه دا دا جواسا لوی خار نگی دی منور قیس اشعارو نمالوی گی او د جواسا د تحقق نمالوی گی چالتا پاکی قلعه دا وشوئی او قلعہ په پو کې کینئے قلعہ پو لوئی خار کیوئی او دریم دید آج جمعید موزکا والپدی تجمید فیاض المقاب بی امر النبی صلی اللہ وسلم ثابت و الگواری تجمید دید فیاض المقام بی امر النبی تقریر النبی صلی اللہ وسلم ثابت و الگواری حیثو کی <تصف> سر نه دا بعضو نظر کې ډیرپاره استدلال کې دی چې او حقیقتل دا استدلال د احاف د زمونږ د داخللا په کې یو دلیل دا دی تو کالو پوری چرته په بانډو کې دژمی م نه د شوي نه کې د نه شوي سردنې چې مسلمانان ژمی منو کول ځکې نهکل چې په بانډو کې نه کې قال يا قرعه حدثنا بن سعيد قال حدثنا ابن يزيد عن محمد بن اسكان محمد بن ابي محمد قال انا عبد الرحمن بن كعب بن مروه قال فائده بعد ما ذهب قال رقمي النضاي مجمع شرح الحمد قال لي اصدق <تصفيق> اذا وثقت له الى من جمع بين محمد في هذا في حجم دي ان خرج بنيد يضبطنا حين قال هناك ثلاث مقامات اخذ اخذ كما تمايزوا نعم واه واحد الصديق واه قام بابني ضوا وكان جماتي ونا ابن ابي ده رشد مشي واه قالوا جماعه القراوي قالوا هذا عبد الرحمن بن كاب بن مالك وكان قائد ابي هي دي دخلت بنار قا قائد یعنی پلاری نابی ناشیو انا زی پلار بزان سر گرزو بعد ما زابا بسرو عنبی کاب بن مالک انو کالی زا سمعن ندا یوم الجمعہ دجمی بان چې باوری دا نو ترح مال یا سعد بنی را را گر اللہ دفاق رحمو کی دعا بے گفتو اس حد دا فا قولتو لہو ازا ترحمت لأصحب بن عزارة ذا ولي بس جميع بانوشي ترسل الله جاغو بخي رحمة الله علي ذا غيب باعي في سري قال جنو اول من جمع بنا في عز من بندويت من حدي بن بيازا في نقيع يقال له نقيل خزمات وذا اول ده سره ده چه منگ لحظ ده جمعه موز ایجاد کرده پده بانده که پده نقیل خزامات که نو چې چونکه ایجاد ده کړو نو جمعه بانده وارم یادیږي یادیگی الله ده پاغه رحمه که لگه ده قرآن در سره د نشه قرآن سری تیادیگی منگ دوعه کوجده اول پده ملک که ده قرآن دروس احتمام آغی کرده الله اخبر پوسوی دا ما با اسم باندې ګرځي چې کله د جمی باند وای بس هغه ماته دیګي اول موجد د جمی د مزه قدیزه کی هغه و نو چې باند ویل کی هغه ماتیا چې زوړ ته دعا وغوړل قل تو کم ان تم یوم اذن قال اربعون تصر النفرای و تصر مقدار استاسو وینم سالوي ختانونو اندا په شوافیه د حنا بلاد پر دلن شوګړ کې باندې کې جنې مسجد دي اسد بن رضا رضا کې او حزم النبی کې من حبیب بن بیازا جابتا نارقیل خدمات په لټ کې د جنې مون شروع کړو تم انتم یا مجن قال اربعونا نو دا وا چې دا وختې ژېمون سر وړی ژېمون دا فره شو نو دا ب مقدم م د من نهبيصلله وسلم بهصلله زما په خبر پوه شو مشره وکړه چې دا یویان پختپله یو ور کې جمع کېي منږ ل په کار چې اوت کې بژ شو لا نبي اسلام هجرت نه وکړه مدینه منوره ته نه نا راغله ناغي خپل مشوره باندې پدې با نقيل عظمت کې مجلسو اجمی مزد نو د اجمی مزد د تقرر د اجمی مزد د مشروعیت نه مخکې وړاندا کړل بی, بی تاسو دا به امر نبی صلی الله علیه وسلم بتقریر نبی صلی الله علیه وسلم نه شوه او زدهنا فی دلائل دا علی رضی اللہ تعالی و اثر دے اللہ فطرا ولا تشریکا الا کی مصر جامعنا خبر پوښوي بل اثر باندې لغونش کالشتي لیکن دا اثر ګور پټول او طرق باندې نه په یو طریقه باندې ښکار دي صحیح طرق موجود دي که دلته مشکلي اصن الفتاوی کې مفتي ساب رحمت الله علی او ټول طرق اصن الفتاوی کې ذکر کړی ها یو طرق بنشكال ده نور طرق بالکل رو لا جمع ولا تشریک الا في مصر جامعنا مصر جامع کې هدا تشریک په کار ده جمعه کم ځای کې د یمې مسکېږي داکتر مسکېږي الټا تحقق د مشر په کار ده مې سر نو کم از کم شعور کې ورتلوي کله وای تریاي کبیره دیم نبی عليه الصلاه والسلام مسجد قباء کې د بوخاري د روايت مطابق سوالس يا سليل روزي نه بي له سلام ترګري حافظه نقميلي د پیر پر روز نه بي له او د جمعي پر روز نه بي له سلام لار نه نه د بوخاري رواهت سليل روزي سوالس روزي دي نو سوالس روزي کې او جمر اذکان دا خبر بومش حافظ ابن تیملی دی حافظ ابن تیملی دی کنه بخاری روات کې سوال سره یو یقین اندازي ثانی رواجی یا سوال سره جی نبی اسلام په مسجد قباء کې تشریف ماله کې پاتیو نبی اسلام د زمين مز نه کړه په مسجد قباء کې عامه تجميع د نبي صلى الله عليه وسلم په قباء واضح دلیل د په بیان ش نبی اسلام جمعی موز نه رکره دا واضح دلیل دی چې په بانڈو گی دی جمعی موز نا کی عادم تجمیع نبی صلی اللہ رفی القوبا فلانی تاریخ واروین ایش سالو رو جید نا دا بخاری واد کی سوال اصول سالی جروج راجی او بیاد دی جمعی پو روز باندی اگر مجد دی جمعی که نبی نسلام جمعی موزو کرو نن دا باندن دا د مديني منووري فنا کېرا دي دغه م دي عرفات کې ادمه تجمير پر روز د جمعه کې اوسم د عرفات کې د جمعې مزنکي نه مقلدین توه تاسو موږ نو نه کوي عرفات کې دا عرفات د جمعې پر روز راشي نو خلک لګي کډيري بیر مخلوق وی عرفات د جمی مزدې عادت نه تجمي په عرفات واځه د دلیل د بدی باندې چه په ملایله کې په موارد کې په قراو چه په سهارا غانو کې د جمی مزدې کې یو موږ د پارا مصر خیا قريه کبیره ولا پکا تا نو په خبر بو شوې او دی نه علاوه د رو س بعد کې راځي چې د اخت ور د د نبی د جمعوه نوبیلی سلاتته السلام فرمالی چې د بانې خلک نو ځئ زين ان مجمعون مجم میو نوږ ولته جمع موز کوو او د بانډې خلک جمعې مو نه کوي اخپل بانه کې ګر ځئ ان مجمعون مجب ما په خبر پو شوئ او مخې رواتشي روات دا شي رله نه د اووالي نو خلک به راتلل په نمبر په نمبر بانې به دلته راتل ژې موزله نو د نه ته سفر زما خبر پوه شوئ نه دا ټول واې د لالې پدي دیبانې تعکوک د جمع د موز دپاره دا دا پرکار دی میسر یا عرف کې کې دا قریه کبیره ولې کې په زشتې تو کوړل چې عرف کې باندې مونږ ورته و او چې مونږ ورته خار و نو وای ته بیا د کوړته خار وایې په شې تاسو نظر کې جدو کسان یوزای چې خار کې غیر بسټیک شو ته هغه ته خار وای دا خطرناکه مسله جوړیږي یو زاییی که در جمعایی موز نکی آنا تا در جمعای موز شروع کرو. یون بیاد ما سف御ین موز و کلان بهافوکی складاتی. و یک گناد با استافز زمابان برای د tactile یو زاییی یک در جمعایی موز که آئند tresا در جمعایین موز شروع مطلب موز دا دا دا دا کی. اسیاتاضی متوالب خوانی و خوانی میوز فوتی касال بیا سلور روز Ministry در موز و کرد. رود در جمعای ری او د رود در جمعایی که موز کلان مو ده ده گلاب صبح نمواری <تصفح> نو خخبر بردالا چه با که دو دو یوزای که نکی گی نکی گی ده شاسب رحمت الله را نکلی خوانا یوزای که جمعی مزا شروع شویره نو دلتا مک نکیگی نکیگی ده ده جگره تا جن نشته ها یوزای که نه گینا نو پزور شروع کومه خلق موږ نه غارودو معاش په نوز به تنه فود شي نه داون اضافه کوي علماء جماعتي او معينه بي قال حدث و بي قال حدثت ون من غير انه الدنيا بي رنده الشامي قال شهد معاويه بن ابي سفيان هو يصل يذل النار قال قال شهد مع رسول الله اذا وافق يوم الجمعه معيده جمعة روز باندې اختر مزوم راغې یو روز کې جمع هم د اختروم دی اشهد ما رسول الله عیدین اجتماع دا مجاز نسبته ډېر اختر دي هم جمعه دا هم اختر ویال فكيف سن قال صلى العید ثم رخص في الجمعة ان فقال من شاء يسلي فليسلي هاك سوق جهقل باندي تنزلي انا مجمعون من بدلت الجممسك و سوقنا كنزك جي قال حدثه محمد بن محمد بن طريق البجليه رضي قال حدثه رمضان رحمه الله ربه <سؤال> <ده سؤال> بن صلاة بنا ابن زبير في يوم عيدين في يوم جمعات الأولى نوالين تمنخنا الرجوماتي فرم يخجرين وفسر لئينا واحدانا أكانا ابن ابن زبير في يوم عيدين في يوم جمعة أول نهارة جميع پورز بن اختار ونسار داختار بیا مونږ ووتې دو د ژې موز دپاره اوس ساارمونږ داکتر موز کي دی اوس ماسپ د ژې موو فله بیاخرروژلا نه غمونږ ته راونه و دمالو ممسک دی داکتر پروس به نه ژې موز را شي نو بیا د ژمی مو نه د لازمم په خو د ماسپین موزب کوي ژې مو نه د لازمم دتر مو د دتر موکرو جمعه موږ نه دی لازم قدمه اسفقین موږ باقی او امام باندې لازم په مخت فمكت... خلګو باندې لازم فصلینا وحدانا منزال موږ وکړو عبد الله بن زبیر جمعه موږ نورو کړ هله روز د جمعه کې اختر راځي نو سهار دفتر موږ کول غواړي مسفقین د جمعه موږ کول غواړي عبد الله بن زبیر اونو وه ته نو د دې تعویل سان د فایل صاحب موند باندې شاوجهت کنه نه کړم ما په خبر پوه شو کنه عبد الله بن زبیر راونه وته د جمعې ته نو عبد الله بن زبیر فیلسعابی دا راونه وته موند باندې خو څه لازم نه کړم موند سار موږ کو داक्टर ابیا ما سفقین موږ ته د جمعې او روز دا اختر کې وکال ابن عباس د طائف عبد الله بن عباس اتفاقا په طائف کې فلم ما قديمه اغراغه نذكرنا ذلك له موږ د عبد الله بن زبیر د عمل ویشار موږ له مزره کړه دفتر راو بیا چې موږ راو نو وته موږ ځان له موځو کړو فقال اصحاب السنه دي سنت ترسه دللړه رضا عبد الله بن زبیر فعل بن موږ جواب کړو چې دا عمل شو کنه فل صاحب په موږ نه حجت لیکن عبد الله بن عباس وايي اصحاب السنه مرفو شو کنه اصاب السنۃ دا د سنت مطابق کار کړي حدیث د حجد اصاب السنۃ د عبد الله بن عباس غالبا قوله زکه عبد الله بن عباس د نبی صلی الله علیه و سلم قول مطلب سو ویچا اختر مزدلتو کړو نو چې اوسوږه د باندې والنه دی ان ما جمعون دا ښار د تلو چال ورکړو باندې والو د کلی خلخونه نه دا ور کړې اصحاب سننه عبد الله بن عباس د صغر سنې په وجوانی دي د ماشوم ور مقصد د نبی اسلام باندې پوښیږي حلګه د جسمه موز چې پکون ځای کې کیږي نسار د اخر موز شي د جامه صفخن د جسمه موز ولا پکار دي اصحاب سننه صغر سن په وجوانی عبد الله بن عباس د نبی اسلام په خبره پوښیږي وفي قال حدثنا يحيى بن قلف قال حدثنا ابو عثمان الدري قال قال اعطوني السماء ويوم جعد ويومين العادين الزبير اخبر اي كان السماء في يومين هذما هو عليه وسلم حتى صلى العصر بما ذكر مذكرو ما سفخ راونه وكيده نادى عبد الله بن الزبير عمل دي اسامه السنه ده عبد عباس سغرسن پوجباني د مراد نبي اسلام باندې تفقو باندې اصل شوي هم سره دا سارم پکار دی دې زمي مزوم پکار دی محمد بن مصطفى وعمر بن يحيى حدثوا والطابي المن قال حدثنا بقيه قال حدثنا طبعا مغيره بن زبيان عبد العزيز بن ربيعان ابي سما في يومه هم يا جماعة وإن وإنهم أو في شوي شوى فمن شاء عجزة من الجماعة وإنهم الجميعون فالهم انشاء ذا اجتماع في يومكم هذا عيدانا فدير وزك الدواء اختر شوي سارا داختر وزا بياد جميع وزم شوا فمن شاء عجزة من الجماعة وإنهم جميعون دياتي خلف زي طاغي جمع نشته امون خوش جميع مزبا سر دفتر موضوع کړه او زموږ مسفحینو د جمعې موږ ان مجمعونا <تصفيق> <تصفيق> او بل الته دلیل دا د باندې د عوالي خلق نمبر په نمبر باندې راتل دا ټول واضحه دلیل دی په دې خبر باندې چې د جمعې فیل قران نه نه ثابت جمعه چدا په مصر کې یا فنا فناد مصر کې یا قریه کبیره کې د جمعه مصبقات دی جی بابا مایا کاوه په صلاح سره او او او او او او او او او او او او سیر اکا تین صورت دار بلوسو مو صاحب یی هغه په اړه حدثونه د صدق او حدثا یحیا ثبت مخاوی صادی او معنه مازه فتره د د صورت د واجب د اجازه کرن مناسبه لا جمعه ولا تشریک الا فی مصر خذی بر قرونی کې دی گذون پر قرونی کې باز زین کې یمین مو زه که خلاته داक्टर مس کوي هغه ملي سفزان سر سایه توله او سر سایه د پارکي شکه له جوي مس کوي کله داکټر مس کوي دا سر سایه زله توله پوه شي کوم ځای کې جوي مس قاعده الته داکټر مس په ګرځي شکه کوم ځای کې جوي مس نکړي الته داکټر مس نکړي او سر سایه به څنګه توله پوه شي د پارکي یو کړي والباب الذي جاء فيه <تصفيق> قال حدثنا قنبي الله لك عن نافع بن عبد الله بن عمر انه مر مخضرا وعاقه في رايان عند عند باب المسجد ففرايا اترى الرجل مشاي تهدي فادى استوى جماعة وال وغسدي قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من راى قالوا بلاخرجوا ما جعل رسول الله فيما من اخراذا فآتا عمر الخصر من وخلته وخلته فقالوا ما رسول فقالت يا اخي الذي اعطى ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكرهه لتربصا وكذا هو احسن له من شيكم كي رسمك لبس الجامه او أغ... اجامه جمعي دفاره تازه جمع جامهي صفاء جامهي بي. ونزل النبي الاسلام تاع عمر الجناني فرمى لها علها سيرا عند باب المسجد اغا كوخر فقالی رسول اللہ لاوشترائی تازی فلابیستایا ملجمع دا چوگا جا آغس سوی دی جمعی پرز بزجا شد و خن بے کل جا شد وفت برا تلالا نبی علیہ السلام انما یا لبس آزی ملا خلاقلو پی لآخری دا دریخو مجاما دا چوگا دا داخو دا دا آغسو کو دنیا کیا جایش جاگی دا پر آخرت کی سیسنی سمجت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حضرت امرلا يو چوغور کڑو نمرے یا رسول الله کسو تنیہ وقذ قلت فعلت عطارت ما قلت ادا حماول چوغ زان شمال ک ملاح خلق استاد مل را ک نبی الاسلام ان لم زالت یطلب جما دل پڑھنے ورکو پا کساو عمر اخن لو مشرکن بی مکہ نو اخبر رو روار کا رضاعیو رو رورو یا شیفی نو کافر مکلفو پا فروعات باننی یو دلیل دقیدی شی شي احسانو خسنو سنو کافر سنو پا کار سلر عمی ساتلو و بیقالا حدثو آحمد نصاری ہیں قالا حدثو آئین ووابین و بیقالا حبانیون سوا عمر من قال سنه نشا وينصا من قال واجر ما من قال سنه صحيح صبا حديث سوق فاطي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جعل ديوني لدي وعليه فسمع هذا الحديث ولو اول اول اتن اكثر كبوا شوي خسته شيء جرغراشي قال حدث قال حدث انه قال احمد بن يونس وامه ان حي من محمد بن يحيى بن حبان حدثنا احدكم أن وجد ما علي ام او على احديكم وجدتم ان يتقضى ان يتقضى ثوابي مهنته قال <سؤال> عمر واخبر ابن ابي حبيب عن مصعب صانا عن ابن حبان اني سلام ان اني صلى وان هو سمع يقول ذلك قال امر قال ابو دراء وهو ابن جرير انا بيان احياء بن ايوان ابي بن علي حبيب مصعب ساعدني يوسف ان يوسف بن عبد الله اني النبي صلى الله عليه وسلم اني ذميم الزبارا يخصني جامد ان دې سماله د مزري ځمې علاوه د بهتر به چې د یویمز لارځي ني باو تعلق او جما قبل الصفر راځي او په حال الله صلی الله علیه وسلم نه شاینه او دې المسجدي ان شرفت ایذن لكم ان شرفت شروا قبل الصفر قبل السلام مز نمق حلقتن حلقتن ناس دو دلتا ناس دی دلتا سلورالتا نا دادا صف بانده خلافی خلافي صفوفی کے ناس دا پکار دا نفسی حلقہ په مسجد کې جائز دا لیکن حلقتن حلقتن دری دلتا طولگی ناس دی دلتا ناس دی دلتا ناس دی دلتا ناس دی نا دجویمز کے صف بانده بانی ناس دا پکار دا التحلق یا ملجمع قبل صلا نا اسلام نها عنی شراء ولبه في المسجد مسجد نه دکان جوړون نارواره اغسل خر رسول ما بيعدل تراळी هاي اتفاقا يشب الله ور کنه جواز لقد رضي الله تعالی نو سپلای و ګاندلی یی مطلب دا چې د موشي دوکان دلته نه د پکار ماملي وګونه ګاند او کړنه جواز دی دارین یوان اده تنشد د زاله په مسجد کې نه د پکار دارین انچارد اشعار دا او غ اشعار چغدم په مدح النبی صلی الله علیه وسلم فزمد هر یو د مشرکین کې جایز لګه د حسن رضی الله عنه ثم مستقل مسجدنا مشعره زر جول به بعضی کول دانه په کار داریو نه ان تعلق قبل صلات الجمعہ زګه د تعلق جو چحال کتن حلقتن, حلقتن. بیا سبندی خلاف بشي قصو سونو وكنا سبكار نه بابا اتحاد مين باندې او به قال حدثنا قتيبه بن سايين قال حدثنا قتنه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الخاري قال حدث حدث حدثني ابو حاتم بن دينار رجانا قال حدثنا سهل بن صاعد التائي قال ان ترون بين من هو و هو ذلك وكلا والله ان لا لا عارف مما هو لقد رايت اول يوم و اول يوم اجل سفير الله صلى ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فلان امراه قدمها سهله ان عن مريق رواه النجار اي عمال اهوان اجسار حينذاك لما دفع امرته فعمرا من طرف الغبا ثم جاء بها فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها عليه وسلم وكبر عليهم بركاته وهو عليا ما زال حاصرا فجاء في اسم منبر ثم عاد فلما فرغ اكبر علم صلى اتخاذ المنبر جوڑول د المنبر ابیا وزه ده المنبر في مجد نبوید صلی اللہ علیہ وسلم اندر جالن اتاو سال بین ساده سادی وقد اتمرو فی المنبر اغی شکلو پی المنبر که من معودو ده منبر ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده دکمی لرگین فسالوا عن ذلك فقال والله اني لا اعرف مما هو ده من بعد سنه جردي اغلرغي ما تعلم دي ولا قدرت اوليا من وزع اول وجه کي خو ده شو ما تعلم دي واوليا من جلس على امراچن قد <متحدث> سمع آسال دیو زناننو باغ سعاشت الانساریات نبیل صلی اللہ علیہ وسلم وردو ان مری غلامی النجار تاقبلغ غلام ترکان توائے ان یعمل لی اعوادن اجلسو علیهن سدہ شتاستی جوڑے گی ممبر چزدالی <متحدث> تو پاس کین موقت <متحدث> بواب ازا کلم تو ناسو دیروات کی دیش ارزنا نه په خپل راغلی وو نبی له سلام الله علیه او اسلام ویلو یی که تاسو خو په ولاره خطبه وایي زما غلام دي اغه ترکان دي پي تازه لږه کورسي یولک منبر یولک د دا تعارض نل اصل کې هغه مخ ته بیا نبی له اسلام می تا ته بیا وه بیا نبی له اسلام وې تطبیق درته جوړ شو اول زنانه پخونه ویني نو چه درخواست کیدرو که صاحب اجازه دي ممبر جوړ زما ترکان دی غو په اده تاسو وی ممبر جوړ کی ده له وی له سلام هغه وخت اجازه نو ورکړ بیا روس تو کی ویګ ايامالا لیاوادن اجلس علیه النا اذا كلمت الناس نه امر دا د غذ لرګینه یور欧美جیا بیا فار صلی الله علیه وسلم ناغ دا درجه دروي نبی اسلام په درمه درجه باندې به کېنات دی دا دمن مبارکين په طبقه ثانیه باندې به کې خور بیا د عمر رضی الله ابو بکر رضی الله انه دا دمه پوره باندې کېنا څو اګه د پوره باندې باخه کې خور عمر رضی اللہ <سؤال> عنہ واخراغه عمر رضی اللہ عنہ دکینا څو لاندې پزما ک باندې بختی کې خورې عثمان رضی اللہ عنہ واخراغه بار سر تو غته ده شل قران رحمت الله علیه حکمتم دا چا ور کتنې پړو چې چینه خلق وای چی عثمان ځان عمر غانی جوړي او کبره کینې نو خلق وای چی ځان ابو بکر غانی جوړي ازه پیغمبر په شان نسبه څنګه شي کولې روشې رسول الله جلنوباره بیان نو در درجه د منبر منبر رسول دري دنيري بلکي دري رسول الله صلى الله عليه تدي منبر باندې منو کړه وکبر عليا بیا رکوع کړه و نزل ققرا بیا په شاو کو شنه سجده وکړه د منبر سمع فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعا ذا جتا شتداو کوي په شي زم په مذباني مذبر او چدای کی مذوکړو چتا سوچي مسلمان کوي ايه قال حدثنا خطبه مني عليه قال الله عليه وسلم مبدنا <تصفيق> لما بعدنا كل چه د نبی صلی الله و سلام کمزورې شو کوم تخاذل منبر مخه شو په دوین کې دشال سب رحمت الله عليه ز تحقیق مطابق قالو تنیم مداری الا تفضلک منبر یا رسول الله ايا جما او يحمل عظامك چ تاجلنی قال بالا فتغزل المنبر من القاتين دا منبر د دا تنیمداری دا منبر جوړ کړ عائشہ انثاری غلام جوړ کړ مرقاتنا بلکه درې مرقاته لیکن او کوم مرقات د نبی اسلام په خپل کې نه تيلا هغه مرقات غیر محسوبه مرقات د دغه منبر رسول د دا تنیمداری نه منبر رسول هغه عائشہ انثاری غلام جوړ کړ مرقات نه بلکې سلاث مرقات لیکن حکم مرقات د نبی اسلام کینه سید غیر مشوب دی دا موزه په خار حدا سم مخلابه نه کوي د نړۍ په خار حدا په واسه د منبر رسول او د دیوال په مسجد لږه فاصله ولګه چې بيزه په کې تیرې دي شي ها که که ما منبر جور وی دستمود دیوال سر جوخ وی دلرگی منبری لغان مخی مامر راشار لگه فاصله چیه